24. Istoria culturii și civilizației cinci roman De Ovidiu Drimba. Editura Seculum Editura Vestala Pagina 259 Acestea erau controlate de autoritatea municipală pentru a se asigura calitatea și cantitatea necesară de articole. De asemenea, era interzisă acapararea unei cantități mari de produse, în paranteză sau de materie, primă, închid paranteza, și stabilirea de către producători a unor prețuri exagerate. Era obligatoriu să se dea un caracter public tranzacțiilor și să se elimine, în paranteză, cu câteva excepții, închid paranteza, intermediarii. Producătorii erau obligați să desfacă marfa numai în piață sau în prăvăliile lor, oricând controlabile. În niciun caz nu în drum spre târg. Trebuiau să o vândă numai locuitorilor din orașul lor și numai în cantitățile necesare consumului unei familii. În paranteză, excepție se făcea numai pentru vânzarea către negustorii cu amănuntul. Închid paranteza, brutarii n-aveau voie să se aprovizioneze cu cantități de făină mai mari decât capacitatea lor normală de fabricație a pâinii. Măcelarii nu puteau ține carnea la loc ascuns, decât expunându o la locul de vânzare și așa mai departe. Toate articolele de consum alimentar erau sever inspectate. Produsele necorespunzătoare, dosite sau vândute la preț de speculă, erau confiscate sau distruse, iar contravenienții foarte sever. Breslele din afara sectorului alimentar erau de două categorii, cele care existau chiar și în orașele cele mai mici, în paranteză fierari, cizmari, etc., ai căror membrii erau proprietari ai atelierului, uneltelor și materiei prime și care își vindeau produsele direct clientului și corporațiile din orașele cu o deosebit de activă viață economică, angajate într-un ciclu vast de producție și de comercializare a produselor la distanțe îndepărtate. Libertatea economică a membrilor lor, în paranteză de exemplu a meșteșugarilor textiliști din Flandra sau din marile orașe italiene, închid paranteza, era limitată, dacă nu chiar nulă. Gai Forkin relevă opoziția existentă între orașele ghilimele mari industrii, închit ghilimele, în paranteză, cele din Flandra, în închit paranteza, și orașele prevalente negustorești. În această din urmă, dar foarte rare, ormeșteșugarii au putut ajunge să facă parte din conducerea municipală. La Veneția, de pildă, corporațiilor meșteșugărești nu le era recunoscut niciun rol politic. Din potrivă, la Florența, breslele artizanale au intrat curând în componența signoriei. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Aceeași opoziție o remarca istoricul citat între orașele comerciale germane, în paranteză Viena, Nuremberg, Lübeck, închit paranteza, în conducerea cărora corporațiile negustărești n-aveau cuvânt și orașele industriale, în paranteză Bezel, Strasburg, Augsburg, închit paranteza, unde consiliile municipale îi acceptau pe reprezentanții breslelor artizanale, de al căror ajutor, în paranteză mai ales militar, închid paranteza, aveau nevoie. Încheiat notă 1. De altminteri, Florența este, ghilimele orașul italian în care corporațiile apar în lumina cea mai vie și în care rolurile diferite pe care le-au jucat fiecare sunt mai evidente. Închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. Primele care s-au constituit în paranteză în 1267, închid paranteza, ca o foarte importantă forță economică și politică, au fost cele șapte corporații, în paranteză, arti, închid paranteza, ghilimele majore, închid ghilimele, mari negustori de textile, negustorii de mătăsuri, meșterii postevari, meșterii blănari, spizierii și medicii, zarafii, judecătorii și notarii. Aceștia formau il popolo graso. În 1287 se formează alte cinci ghilimele corporații mijlocii, închid ghilimele, în paranteză măcelari, pălărieri, fierari, lucrătorii în piatră și lemn, negustorii de haine, vechi și rufărie, închid paranteza. În sfârșit, în 1294, iau ființă cele nouă ghilimele corporații minore, închid ghilimele, formate din negustori și meșteșugari mai modești, în paranteză tăbăcari, armurieri, etc., închid paranteza. Membrii ultimelor două categorii de bresle, în paranteză ghilimele mijlocii, închid ghilimele, și ghilimele minore, închid ghilimele, închid paranteza, formau il popolo minuto, net dominat de il popolo graso. Reprezentanții celor 21 de corporații alcătuiau senioria colectivă a orașului. Marea masă a muncitorilor era exclusă din aceste corporații, prin urmare și din viața politică din conducerea orașului. De alt în paranteză conclude, gmare.forkin, închid paranteza, în nicio țară occidentală din Evul Mediu nu poate fi găsit un singur exemplu de adevărată, ghilimele, democrație a corporațiilor, închid ghilimele, încheiat notă 1. Tendințele autonomiste ale corporațiilor s-au manifestat permanent, mai ales în regiunile unde orașele au cunoscut cea mai rapidă și mai completă dezvoltare, în Nordul Franței, în Italia, în țările de jos și în Valea Rinului. Încă din secolul al XIII-lea, Breslele au pretins dreptul de a se întruni spre a delibera singure asupra intereselor lor, de a se administra singure și de a avea un cuvânt în conducerea orașului, la fel ca a negustorii care deveniseră mult mai bogați și atotputernici în viața citadină. De teama ridicării unor asemenea pretenții, asociațiile meșteșugarilor au fost interzise în multe orașe, îndeosebi din Flandra și din nordul Franței și regii Franței au intervenit împotriva revendicărilor autonomiste ale breslelor. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Către mijlocul secolului al XIII-lea, Ludovic al IX-lea a impus, întâmpinând opoziția puternicei breslei a măcelarilor, un staroste general al breslelor, numit de ei Filip cel Frumos, le-a limitat drepturile și inițiativele. În 1581, Henric al iii a promulgat o legislație uniformă pentru toate breslele din Franța. În 1608, Henric al iv a limitat prerogativele conducătorilor corporațiilor. Încheiat notă 2 cu toate acestea, în secolul al XIV-lea, corporațiile și-au câștigat peste tot dreptul de a-și alege singure starostele și corpul de jurați și de a fi recunoscute ca organisme politice. Organizarea și extinderea lor a continuat. La sfârșitul secolului al 17 lea Parisul avea în 1551 de corporații artizanale, numărând 17.080 de meșteri patroni, 38.000 de lucrători calfe și 6.000 de ucenici. Vezi notă 3. Citesc notă 3. În Franța, în 1776, Turgot a abolit pentru foarte scurt timp corporațiile. În 1791, o lege a Adunării Naționale a decretat libertatea tuturor de a face comerț sau de a exercita o meserie, indiferent dacă făceau parte sau nu dintr-o braslă. Încheiat notă 3. Figură, pagina 255. Reprezintă o poză. O macara într-un port din țările de jos. Către 1500, încheiat figură. Figură, pagina 257, reprezintă o poză. Șeful corporației judecând lucrările unor meșteșugari, în paranteză un zidar și un dulgher, închid paranteza miniatură flamandă, secolul 15. încheiat figură. Femeia în viața economică pe lângă munca lor din gospodărie, femeile de la țară lucrau adeseori și în formațiunile artizanale ale domeniului seniorial, îndeosebi la dărăcitul lânei, la tors, la țesut și la confecționarea îmbrăcămintei. Începând din secolul XII, multe femei executau aceste operații în casă, în contul meșteșugarilor sau negustorilor de la orașe. Tot pentru cei din orașe făceau pâinea sau preparau berea. Femeile de la orașe, care adeseori au avut un rol și în viața politică, veți nota 1, puteau fi întâlnite în secolul 14 conducând ateliere meșteșugărești încadrate în corporații cu drepturi egale celor ale bărbaților. Citesc notă 1. La sfârșitul secolului XI și începutul secolului XII, femeile au luat parte activă la mișcările revoluționare de constituire a comunelor libere, în paranteză la Laon în 1111, la Rowen în 1115, etc., închid paranteza. La Toulouse în 1218, moartea lui Simon de Montfort, Conducătorul Brutalei Cruciade contra albicenților s-a datorat unei acțiuni militare a femeilor. Femeile din orașe nu erau atât de oprimate, cum se afirmă uneori. Încă din secolul 11, femeile participau la adunările comunale, iar în secolul 13 la alegerea judecătorilor comitatelor sau la discutarea contractelor comunale privind drepturile de vecinătate. Încheiat notă 1. Astfel, de pildă la Chioln, unde corporația filatorilor cu statutul său propriu, care le asigura aceste drepturi, era compusă numai din femei. În orașele Hanseatice, un domeniu atât de important ca cel al confecționării și întreținerii pânzelor pentru corăbi, se afla aproape în întregime în mâinile femeilor. Asemenea exemple se pot găsi și în alte regiuni. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Gilimele, Cu toate acestea, femeia a fost totdeauna suspectată că ia locul cuvenit unui bărbat. Și această suspiciune era atât de vie, încât uneori femeii îi era interzis să apară în prăvălii și să vândă marfa clienților, decât în cazul când soțul ei era bolnav sau când lipsea din oraș. Închid ghilimele în paranteză m -mare, punct, bardeș, Se scrie b -a -r -d E cu accent grav, c -h e Închid paranteza, încheiat notă 1. În Anglia, unde femeile lucrau încă din secolul XIV și în minele de cărbuni sau de plumb, poziția și inițiativele lor în viața economică erau mai evidente ca în alte țări. Conduceau ateliere manufacturiere mari, puteau încheia tranzacții comerciale în numele soților lor, iar când aceștia decedau, văduvele le luau locul, cu toate drepturile legale, dacă luaseră parte timp de cel puțin șapte ani la activitatea artizanală a soților lor. În Yorkshire, ținut care era centrul producției meșteșugărești din Anglia, în secolele 14 și 15, numeroase întreprinderi de textile, în paranteză, iar în secolul 15, chiar majoritatea celor care lucrau lână închid paranteza și dintre cele mai mari erau în mâinile femeilor. În secolul 15, femeile dominau și în corporațiile care lucrau veșminte de lux, de mătase, odăjdii, dantelării, deținând și monopolul vânzării acestor obiecte. În paranteză, nu aveau însă dreptul de a exercita meseria de țesător rezervată exclusiv bărbaților, închid paranteza. În acest secol, în Anglia, femeile dețineau și monopolul fabricării berei și pâinii, care, la această dată, erau produse la domiciliu. Aveau o poziție importantă și în prelucrarea articolelor de piele. La Londra și la York, femeile erau admise și în corporațiile bărbierilor chirurgi. O formă particulară de activitate productivă au luat-o comunitățile religioase feminine, în paranteză care deveniseră și centre de plasare, mai ales pentru fetele din familii nobile, orfane și lipsite de orice resurse materiale, închid paranteza. Multe comunități de acest fel, în cadrul cărora se preda și tricotatul și croșetatul, au devenit adevărate cooperative artizanale, se copiau manuscrise, se lucrau mici obiecte de artă, articole de uz liturgic sau produse de lux, pe care apoi Comunitatea le vindea negustorilor din orașe. Figură, pagina 261, reprezintă o poză. Hala Breslei postăvarilor din Levenham, se scrie l a v n h a m în paranteză Anglia 1480, închid paranteza, încheiat figură. Organizarea internă a corporațiilor pentru a apăra interesele membrilor în condiții de perfectă egalitate, regulamentele Breslelor prevedeau o serie de măsuri interrogabile. Vezi notă 1. Citesc notă 1. În legătură cu problema corporațiilor meșteșugărești medievale, sunt necesare câteva rectificări și precizări aduse de cercetările mai recente. 1. Nu peste tot existau... Bresle organizate, chiar și în orașele în care se organizaseră, o mare masă de negustori sau de muncitori, îndeosebi necalificați, rămâneau excluși. 2. Profesiunea de meșteșugar și cea de negustor adeseori se îmbinau și se confundau. O mare parte dintre meșteșugari își vindeau produsele direct consumatorilor. 3. Breslele nu erau organizații cu un caracter pur democratic decât limitat la meșteri, ca de pildă, chiar dacă erau membrii admiși ai Breslei, nu luau parte la alegerea corpului de ghilimele jurați închid ghilimele. 4. Ghilimele nu este dovedit, observă Guy Forkin, că toate corporațiile ar fi contemporane primilor ani de avânt al orașelor și a libertăților urbane sau începutului dezvoltării artizanale și comerciale. În unele orașe din Flandra, în secolul XIII, încă nu exista o organizare corporativă. Închid ghilimele, încheiat notă 1. Astfel, era stabilit pentru fiecare meserie numărul orelor de muncă pe zi. Munca de noapte era interzisă, erau fixate prețurile și salariile, erau indicate procedeile tehnice care trebuiau folosite într-un mod riguros, uniform. În paranteză, introducerea unui nou procedeu de fabricație fiind considerat un mijloc incorrect de concurență. Închid paranteza, era strict prohibit orice mijloc de publicitate. În paranteză, din același motiv, închid paranteza, se preciza numărul de lucrători admis pentru fiecare atelier, de asemenea și numărul uneltelor întrebuințate. Pe de altă parte, în avantajul consumatorilor venea controlul calității produselor, efectuate de autoritățile orașului. Fraudele sau simplele neglijențe erau foarte aspru pedepsite, cu amendă, închisoare, expunere la stâlpul infamiei sau chiar cu izgonirea din oraș. Numărul intermediarilor în paranteză când erau închid paranteza, era redus la minimum. Controlorii puteau inspecta atelierele la orice oră din zi și noapte. Mai mult decât atât, oricine avea voie să intre într-un atelier să-l vadă pe meșteșugar cum lucrează. De altfel, atelierul era în același timp și prăvălie, loc de vânzare a produselor meșteșugarului. În orice meserie erau trei categorii de lucrători, dependente fiecare de celelalte două, mește, calfe și ucenici. Meșterul era totodată și patron, proprietarul atelierului a materiei prime și a uneltelor cu care lucra el și ajutoarele sale precum și a produselor atelierului, deci beneficiarul veniturilor realizate. Pentru a deveni ghilimele meșter închid ghilimele, meșteșugarul trebuia să îndeplinească neapărat următoarele condiții, să fie apreciat de ceilalți meșteri din Braslă ca un om cinstit să dea dovadă capacității sale profesionale, executând în prezența lor o lucrare model, să dispună de un capital care să-i permită să plătească eventualele amenzi pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin, să plătească o ghilimele importantă. Important închidilumele taxă de intrare în corporație, să presteze jurământul prescris și ceea ce reprezenta o cheltuială consistentă. Să ofere tuturor membrilor Vleslei un mare banchet. Numărul meșterilor dintr-obreasă era limitat determinată de nevoile pieții locale. Dacă un meșter ajungea în posesia unui capital substanțial, în paranteză o moștenire sau printr-o căsătorie cu o femeie care îi aducea o zestre apreciabilă, închid paranteza, el totuși nu își putea spori în așa fel volumul producției încât să dăuneze intereselor celorlalți membri ai Bresley, ghilimele dat fiind că regimul artizanal nu autoriza nicio formă de concurență, închid ghilimele, în paranteză, h -mare punct pirene, închid paranteza, vezi, nută, 1). Citesc note 1. Ghilimele. Organizarea economică îi constrângea pe toți la același nivel de viață și la aceleași resurse modeste. Le garanta stabilitatea situației, dar îi impiedica să și-o amelioreze. Închid ghilimele, în paranteză H, mare punct, P, mare punct, închid paranteza, încheiat notă 1. Calfele erau lucrătorii care își terminaseră perioada de ucenicie, erau deci calificați, își dovediseră capacitatea profesională. N-aveau însă posibilitatea economică de a-și deschide un atelier complet, utilat, propriu, nici de a-și plăti taxa de intrare în vreaslă, nici materia primă pentru lucrarea model de probă, nici cheltuiala banchetului de rigoare. Vezi, notă 2. Citesc notă 2. Problema economică și-o puteau rezolva eventual căsătorindu-se fie cu fiica patronului, fie cu văduva bogată, fie cu o femeie care, muncind și ea într-un atelier, îi dubla forța productivă. Încheiat notă 2 Lucrau ca salariați ai unor meșteri pe o durată limitată stabilită prin contract. În această situație, desigur că fiii meșterilor patroni aveau mai multe șanse de a lua locul părinților lor. Numărul calfelor pe care un meșter îi putea angaja nu era în general limitat. În paranteză, dar un meșter nu putea lua mai mulți lucrători sau ucenici decât și săi de breaslă, numai cu asentimentul lor, închid paranteza. În schimb, numărul ucenicilor unui mește era a limitat la doi, cel mult trei, în paranteză, în afară de fiii săi, închid paranteza. Dar cazul cel mai frecvent era unul singur. Ucenicia începea la vârsta de 10-12 ani. Ucenicul era angajat printr-un contract semnat de meșter cu tatăl său, cu tutorele băiatului, pe durata stabilită de regulamentele corporațiilor, ca fiind necesară pregătirii pentru un anumit meșteșug. Jurații aveau dreptul să inspecteze atelierele, să verifice dacă ucenicul este bine tratat și dacă meșterul se ocupă cum se cuvine de pregătirea lui. În funcție de dificultățile respectivei meserii, durata uceniciei varia între 2 și 12 ani. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Ghilimele. La sfârșitul secolului al XIII-lea, la Paris, ucenicia dura de la 2 la 4 ani pentru un număr de 4 meserii de la 5 la 7 ani pentru 9 meserii, de la 8 la 10 ani pentru 31 de meserii și 12 ani pentru 3 meserii. Închid ghilumele, în paranteză, rămâne punct de lor închid paranteza, încheiat notă 1. Părintele, în paranteză sau tutorele, închid paranteza, ucenicului plătea meșterului o sumă pentru întreținerea și pentru că îl învăța meseria, atâta timp cât ucenicul nu era încă în stare de o muncă productivă. În paranteză, la început, în primele luni sau în primii ani de ucenicie, ucenicul era și un fel de servitor în casă, închid paranteza. Aceasta se constata după un anumit timp în urma unei probe, prin care dovedea că era capabil să câștige atât cât să se poată întreține. Meșterul putea să profite de pe urma muncii ucenicului și într-un alt fel, cedându-l temporar, în paranteză, în schimbul unei sume lunare, închid paranteza, sau definitiv altui meșter. Altele și ucenicii luau masă împreună cu familia meșterului, uneori și locuiau în casa lui. Acest fapt crea un raport familiar între ei, în paranteză ceea ce nu se întâmpla între negustorii mari sau mijlocii și dependenții lor, închid paranteza. Ziua de lucru începea în zori și se termina la apusul soarelui. Iarna de la orele 8 la 15. Vara, durata lucrului era de 14-15 ore, în paranteză, incluzând și pauza de prânz, închid paranteza, dar numărul mare de sărbători de tot felul, diversele slujbe religioase din timpul săptămânii, sărbătorile prilejuite de diferite ocazii și duminicile, cu încetarea lucrului sâmbătă la amiază, erau tot atâtea ocazii de odihnă. Diviziunea muncii era, la nivel individual, foarte redusă. Un singur lucrător executa un obiect de la prima operație până la finisare. În schimb, la nivel de meserie bine determinată, era dusă la extrem. În orașul Frankfurt am Main, diferitele meșteșuguri legate de prelucrarea fierului erau numai puțin de 50. O specializare excesivă care limita volumul producției, în schimb, asigura o calitate superioară produsului. Figură pagina 263 Reprezintă o poză Scenă dintr-o cizmărie Arestarea sfinților cismari, Crepin se scrie cărâie cu accent Ascuțit pâină și crepinier Cu accent ascuțit tot pe e După o sculptură din biserica Sâmaletă mic punct Pantaleon, Troes, secolul XIV Încheiat figură Figură pagina 265 Reprezintă o poză cea mai veche reprezentare cunoscută a unei mașini de imprimat. În paranteză Paris, 1507, închid paranteza, încheiat figură. Meșteșugarii și artizanatul pentru export Neșteșugarii producători de articole destinate comerțului la mare distanță în alte țări se aflau într-o situație radical diferită. Ei erau aprovizionați de negustorii angrosiști, cu materie primă o prelucrau și predau negustorilor, care îi plăteau ca pe niște salariații lor, obiectele gata lucrate. Prin urmare, spre deosebire de artizanii care lucrau pentru piața locală și cu capitalul lor propriu, în paranteză atelierul, uneltele, materia primă, închid paranteza, meșteșugarii care lucrau pentru export erau dependenții de capitalul negustorilor. De asemenea, spre deosebire de primii, ei nu rămâneau proprietarii produselor lor. Ca atare nu vindeau singuri produsele, n-aveau raporturi directe cu clientul, cu piața, ci prin intermediul negustorului antreprenor, în paranteză și eventual al altor intermediari. Diari, închid paranteza. În sfârșit și prin numărul foarte mare, ei se deosebeau de categoria artizanilor din micile bresle ale orașelor. Condițiile meșterilor și ale muncitorilor în general, care lucrau pentru export din centrele flamande, în primul rând, în paranteză, producția textilă fiind, cum spuneam, marea ghilimele industrie, închid ghilimele a evului mediu, închid paranteza, îi expuneau, foarte adeseori, la șomaj, când din diverse motive, aprovizionarea cu materie primă înceta, muncitorii mergeau dintr-un oraș într-altul în căutare de lucru, sau în fiecare luni dimineața se adunau în piață în zori în așteptarea unui meșter care se le dea de lucru, în paranteză de obicei pe o perioadă de numai opt zile închit paranteza, sau pur și simplu trebuiau să cerșească colindând satele din apropiere. Ca urmare, către mijlocul secolului al XIII-lea, deja au început mișcările de protest care se manifestau în diferite forme. Prima grevă menționată în documente este cea a muncitorilor textiliști din 1245. În 1274, țesătorii și piuarii din Gand au părăsit în masă orașul căutând un refugiu în Brabant, unde însă autoritățile nu i-au primit. Ghilimele, în țările de jos, după 1242, s-au constituit ligi între orașe care își garantau una alteia extradarea muncitorilor fugari, suspectați sau învinuiți de conspirație. Orice încercare de rebeliune comporta expulsarea din oraș sau pedepsa cu moartea. Închid gilimele în paranteză, H mare punct, Pirene închid paranteza. Figură, pagina 267, reprezintă o hartă. Economia europeană la sfârșitul secolului 15. Legendă. Linia continuă reprezintă itinerarii terestre. Linia punctată reprezintă itinerarii maritime. Un cerculeț mic gol reprezintă centre comerciale. Un cerculeț mai mare gol reprezintă centre financiare. Un triunghi gol cu baza în jos reprezintă târguri principale. O conglomerație de puncte reprezintă vi. Mai multe linii verticale reprezintă postavuri. Două cercuri concentrice reprezintă pânzeturi. Un cerc cu un punct în centru reprezintă manufacturi de aba. Se scrie ABA cu accent grav. Un cerc plin negru reprezintă mătăsuri. Un cerc plin pe jumătate reprezintă cărbune fosil. Încheiat figură. Răscoale muncitorești Mișcări greviste, alături de alte forme mai violente de protest, au avut loc în secolul al XIII-lea, nu numai în Flandra, ci în toate țările din Occident. Patriciatul oligarhic și administrația municipală căutau pe toate căile să restrângă cât mai mult autonomia corporațiilor, lezându-le interesele. Cei care suportau în principal povara obligațiilor curente, servicii publice de pază, de poliție, de pompieri, serviciul militar în caz de război și altele, precum și taxele cele mai apăsătoare, erau marea masă a lucrătorilor. Coalizarea lor, grevele, revoltele armate chiar s-au succedat în diferite regiuni occidentale de-a lungul secolului al XIII-lea și al ultimelor secole ale Evului Mediu, îndeosebi în orașele mai industrializate și adeseori sprijinind răscoalele antifeudale țărănești. La Bovai, se scrie BUE AUVIS în 1233, regele ordonă întemnițarea a 1500 de răsculați. La Rouen, în 1281, lucrătorii îl ucid pe primarul orașului. La Paris, agitațiile muncitorilor, în paranteză, din 1295 și 1307, închid paranteza, îl determină pe Filip cel Frumos să desfințeze confreriile. Revolte ale țăranilor și muncitorilor împotriva nobililor și a patriciatului urban izbucnesc încă înainte de 1300, în satele și orașele din Castilia, Aragon, Catalonia, etc., în Anglia și Franța, monarhia era destul de puternică pentru a domina oligarhia abuzivă, sprijinind dezvoltarea corporațiilor. Iar în regiunile renane și danubiene ale Germaniei, regiuni lipsite de forța efectivă a unei autorități centrale, corporațiile au reușit să se impună în conducerea orașelor. În paranteză Frankfurt, Ulm, Nuremberg, Mainz, Köln și altele închid paranteza. Mai critică era situația muncitorilor din țările de jos. În orașele Flamande, vezi notă 1, revoltele lucrătorilor textiliști ating între 1275-1328, în special la Ipre, Gand, Lyle, Duai și Brugs, forme de orară violență, totdeauna însă reprimate cu cruzime. În cele din urmă, revendicările muncitorilor au triumfat.